Basen jende Baionako merkatu inguruanak xinga hlieaketan parte hartzeko tentatun lur bereala luha pagadoi kuphad yakoo presidenta aurtengo go Bizikia joak girtuda. Beste urtetan meno hamar xinga gehio hoita amo ez badira aurten badira xinga Bizikiderrak e usaimenon handixo dira ta YI dira eta Juia ga dira hautatzen soin izan den primatzek ba xin biziki biziki una da feira biziki una da konteniz, con kolako denbo dia colaco tempo haurrekin heldu dielai haurrek maite dute xin gara jatia ta hetaik da singara onak mm. Munguak dirasinga jakot direnak Hemen itzuli hotakoa dira denak eh Landesetaik badiera xuberotike ta hemen lapordikota en horbilitz toketsa mm. beharginduke biziki urrun goioan cheka <laughs> <laughs> Pampilazkarra hilaje sorokoa da, eta edun bateko, Xehi ekoizle bilakatu da, etxean hazi dituen Xehiak orkestu ditu lehen aldiko zostegungo izan. Bai, bai, le, lehen da parte hartzen dut. Ola, inda, joko bat bezala hartu dut, eh? bi zerri uh, egin gintuene txeko, e, txeko janariaren zat, eta itaginak egin zituen, bon, xingarrak egintzituen, nik bat orkesten ean, haibaduk, iriadea orkestela aldiat, eta ola. Joko bat bezala. Ez nuen ezagutzen, bait ez badar, lehen aldia dut, jende pixka bada, eta girona da. Nire xingarrak, pizua ez dakitzu zen, ez dut ikusi, baina amalau hilabeteko xingar bat da. Zibarteko amalau hilabete? Amalau hilabete, eta badira denetari, badira amalauetik, hori eta bost hilabete arte. Pierre Onxalo haortengo lehiaketaren idogaren lekuan agertu da. Baute benkin behore esu bat, uh, eta arrekin ikertzen dute, hartzen dute singarrian, eta kendut, ausainin. Hainiz uh, lekuetan singarrian, behar ba bortzai lekuetan sistatzen dute, igusteko uh, zeh usain duen. Oaikarriotan singarra, baitua amortzilaite dela aideela, amortzilaite, eta... Eta, behar dugu, ez da ahasara txukatua, ha? berze urtea txekizan da, tranquilo, goztorat. Marcel Dualde aldudetik bere xingarrak egizuen jazko irabazlea dugu, baina orten ez du txepela eraman, ale ere ortengo giroa nolakoa den egiten dugu. Bua, bon, plaza egiten du, plaza egiten du, eta bon, orten uh, uste, uste badiren amar gehiago, eta, bon, e, ara, nike aldutik edo ditu, beste adien da Europeletik e, eta, bon, brazer da, eta, agian gehiago ginen dena, horxey, e, garazitik eta edo zuen ditu goxolaik egitea. Berdin kontenua egira, guai, aurten berri bate egin dautena, Baskariare eman daute, eta aurten, bo, Charmankai bazkal dut, eta gero, lanen egiteko e-sampioi zen gira. <gülüyor> Bampi lilaj, aurten da, ira, partartzen dut Bai lehen misiko aldia. Oh. Uai hartu egin nahi zin nahi diteko, eta uai bau, eta zin nahi bau, zui bat. Holen oh, aldia pakteak zera eta uh, irabazle ere? Ay, lehen aldia, irabazle, ha? eta... eta ze irabazle. Aikusi usula zingarra ze prezioetan saldu den, zeh egun orrotan saldua zingarra. Bailo zuen lan egitea? Ba, baut urtea antzaria, helbun <laughs> <laughs> urteko urtea <urdi> antzaria baut. Nolako zingarra da zuke, kegiduzuna? Hemen zi zin, zerramaten zingarra zen, eosianina lekorne hualdian, idie der Hila astena no hau abatorren nona done, nona negasin ta gauga zitzen dugunak eo Eske gani z vampili